Unajua ukiangalia mpaka wetu ni mpana sana. Mpaka wa Mtwara, wa Tanzania kupitia Mtwara na Msumbiji ni Mtoluvuma. Na mto Ruvuma una mazingira siyo ya yaitei. Ni mazingira yani kwamba sio rafiki sana. Kwa nani kwa sababu unaweza kupita ukaambiwa unapanda mlima ule mkubwa unapita unakuta hakuna barabara nzuri. Una kivire, yani una kwa unaokuta hata utoloshaji hauko kivile yani vile ambavyo tunavyofikiria. Utoloshaji wake unakuwa ni mdogo mdogo tu ya hivi karibuni nakuta vilikuwa vinakamatwa hivi kutokana na uhaba wa sukari sukari tunakuta mtu ana anabeji anabeji 3 za sukari ndio tunakamata ni yani, swala wanatumia pikipiki pikipiki piki, na nini ndio nakuta mtu na hivyo lakini kusema kwamba mtu ataenda mtoruvuma afu abebe kwa gari huwa kidogo kuna shida hapo kwa sababu hamna mazingira rafiki ya kupita na gari sasa ni kwamba mara nyingi tunafanya doria mbalimbali. Hizi doria tunafanya hizo kwa kushirikiana na taasisi zingine kama polisi, kwanza tu taasisi zingine kama usalama, watu wa misitu, Tunafanya doria. tunazita joint operations patrols. Ambazo tunapofanya most of the time tunapoenda huwa mara nyingi watu wanaweza wakaenda na wakarudi wasikamate chochote mpaka yatapotokea labda kuwe na information labda ndio mtaweza mkapata chochote. Ukiangalia mazingira, mazingira ya mto. nafikiri unayafahamu. Kama mmepita kuanzia kule mtambaswala ushuke mpaka ujifike Kilambo, utaona ule ule mtu Na kwa kiasi kikubwa ni kwamba sisi tunapeleka vitu vingi kule kuliko wao wanavyoleta. Wao dawao ni misitu tu. Sisi tunapeleka vitu vingi msumbiji. Haso hii msumbiji ya kaskazini. Wao wanatuletea huku sana sana ni baa na ambao wafanyabiashara Mosle niliyo walikatika walikatika katika mitaji kuna zoezi ambalo liliendelea mwaka FB na 2013 lile la la task force kwenye lile zoezi ni kwamba mbao nyingi zilizuiwa zikiwa pale pale kituoni limtambua hata sasa hivi ukienda of utazikuta na nyingine ziko hapa kwenye ofisi yetu eh zile mabao zina kesi mbalimbali huko mbali, mahakamani kati ya task force na wale wafanyabiashara. Sasa kwa sababu kesi hizo ziko mahakamani mimi siwezi kuzizunguzia ku sana. Ndio. Mm hizo -hmm. eh, ndio naweza nikaongelea. Komba kuna baadhi hizo na baada ya kuzuiwa kwamba tusiendelee na taratibu kwa ajili ya kupisha uchunguzi wale wafanyabiashara mostre yano wame wamepotea, maana mihitajao ndio ilikaa mure kwenye zile mbao. Huko nyuma ambao zilikuwa zinaingiza kidogo nyingi kidogo kama nani kama kama kwa mkoa kwa ujumla kwa laki. <tos> <tos> lakini baada ya zoezi lile la nani la task force